alhamdulillahi rabbil alameen wa afdalu salati wa tamu taslim ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomiddeen Allahum amadruwa rafalandaroyim dhe vatim pritim dhim dha faalikarquim lavda'ta dhe bakimet Allahut shufri me muhammadin sallallahu alaihi wasallam mi familjen, mi shokët e ti dhe të gjithë ata që i ndikin këtë rukë dhirën ditë në fund të kësaj votë. Të nëronë nëzër jemi duke tajtuar dhe shtjeluar temët e moralit dhe duke shpallosur kështu moral një nga një vlerat e moralit në islam. Sot dhe të lasim për modestin, për një vlerë të rëndësishme e cila për dushim Se isil përfitimit dhe në dobitë të më dhadë të shumë ta ati që stolisë dhe pajisët me ta Por parës të flasë për vlerat dhe argumente që flasim për këtë vlerë është u dhe që fillemisht të përmandim për kufizimin dhe definicionin e kësaj vlere Pa dushim se fjole më modesti po sa e ndëgjojmë nënkupton në një loj për ullje në lloj largimit nga mendja madhësia kështu më radh. Diëtorët e stamb kanë thënë se ndër ato për kufizimet e ndërmjetëshia ja ka bër modestisë, kanë thënë se modestia është fillimisht largimi i lakmis për udhëheqje. Do të thotë njeriu nuk e lakmon priatarin, nuk e lakmon udhëheqjen. Dhe kanë thënë gjithashtu nga ato që e përbëjnë modestin, është që mos të kërkan respekt e posashim nga të tjera, dveçant, kërkan një që kanë njërët posashme, dveçant të respektohët, dhe gjithashtu kanë thënë djetarët se në modestin bën pjesë edhe largimi nga mendimadësia dhe vetëpëlqimi. Andaj këto tri elemente janë ato më të rëndësishmet që e përbëjnë modestin. Largimi nga ose mos lakmija e udheqes. Toh, nuk njeri kur e lakmon udheqen, lakmija pasa e shtryn që të bën edhe hile, mashtrime, të përdur edhe zilin, edhe mnyrët të tira të ndyta për të arrit të këdheqe edhe në qofse u bën dëm të tjereve. E kjo është në kundërstim e modestin, nga se në realisht, pegamberi sërë Allahu al-Sallam, i ka thën e bodherrit ma se kërka u dheqen nga se njerëzit në qovë se e din kush jet të abesojnë për vend që se njëri është në situatat saktuara ku nuk i din vlerat nuk i din aftësit atër mirë është me e prezentu vetëm por jo me imponu andaj ka dële mes prezentimit unë jam filani, unë e di me bo këtë pun ka dële mes prezentimit edhe mes imponimit nga se prezentimi është shpaqe e aftive të duhura në moment të duhura, ndërso imponimi është me arrit një qëllim caktuar pavarësisht kostës dhe pavarësin mjetëve që përdorën, dhe bëzoj që është qartë në e qartë dalime së një dy gjereve. Dhe gjithashtu në modesti, si kurse e cejka, është që njëriju mësë të kërkën respekt përsaqem, për, për shambullë njëriju ka dituri, ose ka, ka dhenë kontribut, ose... Osohtë i suksessshëm me ndonjë caktuar ose ku e di çfarë, do tash për shkak të kësaj që e ka kërkon që njerëzit t'i ja bëjnë vënien e posaçëm, t'i ja bëjnë trajtimin e posaçëm, t'i ja bëjnë dërimin e posaçëm me kështu morat. Andaj kërkimi i respektit të posaçëm për shkak të ndonjë vlerë që e ka njeriu bie ndesh me modestin. Dhe gjithashtu nuk ka mundësi që të bashkohet modestia dhe mendja madhësia. Ato nuk bashkohen mes vete. Njëra e dëbon tjetrën. Ose dëbën mendje modësia, modestin ose ndodë e kundërta. E çfarë thot Allahu xhellahu ala për modestin? Allahu xhellahu ala për këtë vlerë që shëruam se çka është, përmend në Kur'an disa ajete. Një ndër ato është kur Allahu flet për rrobat e ti të mirë në surën Furqan. Allahu xhellahu ala thot: "Wa ibadur Rahman alladhina yamshuna ala al-ardhi hawna" Wa idha khatabahumul jahilu ne kalu salama Allah në këto ajete Përmend cilësit e rabve të mirë të ti Nga se në Kur'an As kund nuk është përmend di kush Me amen se është i mirë Filoni është i mirë pëse ko kë amenin kështu Po në Kur'an janë përmend cilësit Kush i ka që kjo është i mirë Kush dhe koftajt Qofti bardh, qofti zi, qofti me këtë gjuh, qofti me atë gjuh, së më rëndësi Më rëndësi është të pajisët me vlerat e moralit dhe me cilësit të duhurat Dhe në në tjetër nuk e ka shëmtu Allah në kuran, nuk e ka qërtu Allah në kuran Asken për shkak të gjuhës e ti, ause për shkak të gjyres e ti Absolutisht është qërtu ndë kush në kuran për shkak të cilësit të shëmtuhurat që i ka Kush në qoftaj? Andaj, Allah kë Cilësit e rabëve të ti të, të mirë Thetë ua ibadur Rahman Edhe rabë të vërtet Të nështruar Allahot që është, i gjithë më shërshëm Jena ta të cilët Jem shuna alë lërdi hauna Eci në bitok Me qëtësi Pace dhe siguri E që nënkuptan Nuk esën në me mëndje më madhësi Apo nuk esën nuk e kërkuar Respekt përsa që për ilojnë njësë rahat Hauna ashtë me ilojnë dikonë rahat E kur ti kërkan për dikujt E pëse nuk më thea që shto E pëse nuk nejde që tu E pëse atara kja është milionës, milionës rahat Nuk si kalam pra njerëzën Nuk kja në rahat për dikujtë Nuk din të arsi mahu Po se nu Duhet me më mësu regullat pasasme që të musim me ty Kja është qërësim për njerëzët Kja është qërësim për njerëzët Peygamberi sallallahu a sellem Nuk kërkan të kur Respekt pasasme Gaj shab partia ruetur pozitën shpalljes pejgamberlukut mësimeve që erdhi Allahu xhalleu ala i detyroi ashabët që të sillen në rrugë të posaçme pejgamberit sallallahu alajhi wasallam por kjo është shpallje nga Allahu nuk është kërkesë eh? Muhamedit sallallahu alajhi wasallam andaj njerëz që ecën në tok ragat ti e drejt rrat pëqynë Ratë nga mëndimërësia tyre, ratë nga vetëpërqimi tyre, ratë nga kërkiesa tyre për respekt përsa që me kështu më radhë. Andë i përmenë se rapë të mirë të Allah të fëllimisht janë ata që janë modest. Dhe Allah u Gjellewala thotë, Ua, këthid gjenë hake lillë, muëminin. Dhe ti bëhu modest për e besimtarve, dhe për anjezën përgjësi. Dhe Allah u Gjellewala përmenë se njën nga cilësit kërësore, që kanë bërë të jetë i sukses shënë pejgamberi, së se me shokët ti ka qenë modestia. Ndhe Allah u thotë në Quran, O lëvë këntë fadhën ghali dhe lë kalbi lënë faddo min haulik. Këshë qenë te me ndje madhë e i ashë për e i rabë në t'yre, këshë me ikë për te. O këshë qenë modest, edhe kanë të kanë dashtë. Për këtë arsvi, ka thënë pejgamberi, sëllë allahë sëllëm, në disa dithë, Një përësuri ka thënë pejgamberi sallallahu a të sallam Se nuk paksohet pasuria nga sadaqaja Kjo regull jetës është Pasurin nuk ka mundësi me paksu dhenja Nga se Allah ka bërë regull dhenja e shtam pasurin Nuk paksohet ma nekasa malu abdin në sadaqa Nuk paksohet pasuria e njëri nga dhenja Dhe ka thënë pejgamberi sënë në këtë hadith Gjithashtu se nuk poshtrohet njeriu që është modest. Andaj nuk duan një njerëz të modest për hir të Allahut e që mos më ngrit Allahu. Kjo rregull. Kushdo që tregon modest për hir të Allahut, jo për interes të caktuar, për hir të Zotit s'ka interes. Po modestia ka vlerë, nuk e ka interes, gazet Allah me pas interes edhe me pas vlerë që nuk e shitet me kur gjë. Andaj kush e ka vlerë të moralit modesti, Ka thënë përgënberi s.a.s. Allahu ka me ngrit përshka këtë modestisë. Edhe ka thënë treta, kush ja hapë vetës dërën e kërkimit, apo, Allahu ja hapë dërën e fukarlokot. Nuk ka mësë njerën më pasurut u lypë. Kur? Kërkesat dhe lypë janë dhe njëzëve, ja hapë njët edhe ma shumë dërën e përfisë. Ane këtu e në tri regullë e cëre. Apo, nuk pakësoat pasurija nga lëmosha, nga sadakoja, nga dhënja modestia e ngrit njeri unë dhe nuk e ullë dhe e treta njeri unë me lypje dhe me kërkim të vazhushmë nga njerëzit ja hapë vetës dirë në poshtrimit dhe vazhrisit dhe, dhe, dhe, dhe gjithashtët jete pe i gamberit sëse so me më kuktu sësa so ka qenë modest e përmenda dhe meret se diri sa nuk kanë ardha jetet për një respekt posaqim në ti e kam pas të ndalur me thiru o oh, Muhammed Ka dalë se kjo është Muhammed Apo kjo është i dërguar e laot Dohë në një respekt dhe ti Por ajë nuk ju tha kështë ashabve Nuk ju tha mështu një Muhammed Por Allah o Gjellera zbita jetë Me thirë O i dërguar e laot, ja Resul Allah Kjo respekt Nuk po me thirë o Muhammed Kësa nuk është a njëri thjesht Ose Me ngritë zërin paratina Endaleja Allah o Gjellera La tërfëhu asuatë kun fëuka Sautin nebi Su në hujërat, mos në ngritë një zërin bëjë zërë në ti Pra ajës që tha, mos më zëbërte një paramekshët Që më ka dalë kërë falin me mu Ajës që tha kështu, hajështë e modest Pra Allah o gjënë leonat zbite e i të për këta Ma djëndatë dhe që në gjëllis në tubim Me orë njeri pe i largë Mu në të zuhë për islam Mos me ditë që nëshë Muhammedi sallallahu alësallahu alësallahu Nuk ishte, do të tatë, posa qëm D jetë ma i kujdetë shumë këtër e tim, se modestia ta ështën këtë rast, apo e, pa mundësan përfitimin e njerëzë për e ti jepënë. Por në esensë, ajë nuk kërkëj për e ti të tjere respekt për saqem. Ma dje, ajo që kërkën të vajtëmin nga njerëzët është, mos e të prënë lavdrimin tim, mos më ngretë një kështo, mos më bëni si kurse, Ata e trajtuan, i saon në binë në mëremës Mësë më thunit djali zotit Mësë më thunit kështot Thunit abdullahi o rasullu Thunit rabi Allah o të i dërguar i ti Nësë të të faqdimisht Im sën të ashtat e ti për modestia Përëndaj, gjitha këtun argument që flasin Se sa e dobishme, sa e kërkuar është modestia Nërsa, në qëfë se Dëna me të regu se Qka përfi modestia Filim e zhjetar kanë thënë se Modestia ë Modesi e lefdruar Dhe modesi e Qertuar Modesi e lefdruar është a e cila Dhe të tëtë E bën njeri unë Që ti përurit Allah të zogjel Nuk është me një matë I përurit Allah të zogjel I nështohet të vërtetës E pranën të vërtetën, nuk e refuzan Dhe që dhe shtohet para njerëzve Nuk i në qëmën të tjirë, nuk i përbuz E kja është lefdruar Që bëhet për hirtë Allah t çbës pa çkaxos vlerë. Ndërsa dietaret kanë thënë se di e çertuar është ajo ja e cila bën që njeriu të porulë dikujt për interes. Siqë kur e shohim disa janë të porulë para njerëzve që kanë dikjem autoritet, me pasoni, ajo është më dars ai para ti, nuk nuk nuk, nuk, nuk lavdërohet, nuk mirë po e ka për interes, nuk e ka për vlerë. E kjo është e çertuar. Këndër modestiku njeriu i porulë dikujt, krijesa i porulë krijesës. Për, krije për, krije për Francsia por intrasaktuar të kësaj bote. E ke nuk kaç një modest, po oj që modest je, apo një një lloj rriete që ti më të po efiton ndonjand, nuk kaç vlerë. Andaj këtë rast nuk ka elefdruar, të lëvëzuar. Por e lëvëzuara tërësh kur bëhet për hir të Allahut, dhe kur njeriu nuk ka intrasakt të kësaj bote, por thjesht e zbaton modestin për shkak se ka vlerë, ai beson se kjo është e mirë. Povaresisht A i silë kjo lavdata, nuk i silë lavdata A i silë përfitima, pa nuk i silë kështu më radha tër. Për ndaj Mëdesia ndaj Allahot Dhe mëdesia ndaj njerëzën për hirtë Allahot Kjo është mëdesia kërkuar Mëdesia ndaj Allahot është Filimesht të i parulesh Në ta uleshkukën përra madhësis Dhe madhësisë Allahot gjallat gjelallu huapë Andaj Njëri i kureshe Për shambull uh, Kër të shfaqet për më shumë argumente vetëm dëshmëria e Allahut Azotxhel për ulet apo njo shtot Allahut Azotxhel e nuk treguat mendje lart kur ti vije argument nga fjala e Allahut nuk e kundërshton me mendin e tim me thonjë që kjo ato çdo po që, për që ha, më ndjam se po marr mania muçi çstopë do të më kon modest i për ulën a ka thonë Allahu Azotxhel do të për ul më nështru ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk duhet më tregu më tregu mendje lart prandaj Mesimtari është modest përbol të vërtetës dhe është modest për hitës e vërtetës dhe për hitë të latë përbol njërës të tjërë duke i respektuar të reglo që i seka në fillim, omton. Si arrijet modestia? Nuk është bashkëlet me kohë një gjithë në modest. Pëllimër djetarë kanë thonë se modestinës cilë, devësëmëria, të kvaloku. Njërës oma i devësëm që është aqma modest është. Këse... Njeri ju i devaçmëri në dëmë se nuk erënan devaçmëri në diqka më keqë se me ndimasi dhe vetë pëlqimin. Apo, ndajaj, erunë modestin, erunë devaçmërin me modestin, dhe e kondër ta. Dhe shikajnë në historinë e njerëzimin, gjitha njeri i devaçmë ka qënë modest. Kosh janë në kulë në modestis, peka mërë të Allah, ta zhjelë. E kosh është në kulë në devaçmëris, peka mërë të Allah, ta zhjelë. E pas të një kush është Në kulmën e dheveshëmërisë pas pegamberve Djetarët Një është e dijes E kush është më bërë desa ta Fështirë është me gjithëm Ekshë të më ratëm Në në tjetër, gjithë dojnë njëri që Do të të është, është ishrenuar Gjithë dojnë njëri që do të të është, është dhënë pas e pëshëve Njëra vetë ndaluara Në në të të të të të të të të E ka vetën hoj, i përqen vetja Apo, pse nga se këtu e të lidrën me zvetën Më kati, lidrën më katin Dhe punën e mi lidhë me punën e Me punën e mira, përmë Andaj, dëvashëmëria e sirën modestin Nëshme di, sa madhë i dëvashëm që do në konë Ndurën më kona modest E dyta që sirën modestin të në nëronëzër është njeriut të në meditët Në rrëthë originës e ti Pika i ardhë Kërë kërë kërë kërë Allahu Gjallahu Ala përmanë në Koran Apo Se e kemi kruar një riun Olem je ku Shajja Kur qështë e jë kun heq Kur kur qështë Allahu Gjallahu Ala të ka formua Të ka kriua Të ka dhon Andaj përshakim u lafdu Përshakim e ku më ndimad Se kurse Do tët e, Një dit Një ditar këlej Pra një Një riun të këtil Që i mungën të mëdësia Po kjo nuk e dhe nëse kjo është djetar Apo Edhe i tha nga dalë Kër kalem pra nese, këtu ka do regula Të edin kush e munet Këj ditari i tha Po e di shumë mirë kush je Ti e një heq Kërkushi se kon Apo heqë kërkushi se kon Dhe je një barës i ndytsirave Ajo që e bandin të ruptonin Nështë e që thjesht nesër e qëtë dikon Edhe në fund kime kon Heqë kërkushi kërbosh në dhe E që kuj e tjertën E kalëzëm për cilin fasë ti të zutë me të respektu tëj posaqem, me pos protokoll kur kalen nga teje, cila është e, asë një u në heqem. Andaj, njëriju, kërë edhin oregjinën, pasën që të shtu, kërë edhin dopsin që e ka, për qëka kime u tregun më ndjë lartë, edhe pësës kime qenë modest, kërë edhin njëriju, se së koha Allah, një mikrob i vugën, nuk e shë, Nuk e sheme s'y t'eshtë, a do t'me mikroskopat s'o fizikume, po a e qa qi vogël, kër t'prek t'srana. E qi ka qi fortet ti. Një mikrobi nuk mosh me i rezistu, apo nuk mosh me i largu. Një mikrobi vogël e prek njeri unë një kontrop, edhe ishka këtën infekcionet në loja, ishka këtën probleme, komplikime shëndetsore, e i thu, ku e kitë është atë në një malësi, qërë kërë të rëzaj e aftën. Këqëre kërë të kam poshtë Dhe Allah është gjerë leona kërë dënjë në poshtë njështë me qëka dënë Apo, në këtë duhet Allah të pregatitit e pasacime, speciale Në këtë duhet Allah të zërë për me, me, me ullë dikan special pregatitit Apsoluteshtë, Allah i a ja dërgën një mikropë I a ja dërgën një bakterit dvogërë Edhe, e rëzëm për të oka Andaj, kër i karë, vdekja, Harun e Rëshidit Harun e Rëshidit ka qenë dh I madhë, shumë ka pasë në pushtet e ti Epo E kër i ka ardhë Vdekja e ka pasë O është ka ardhën Allah Azazel Ku e kitash? Ku e fëgjia? Ka, ka thonë O ti që nuk përëndën pushtetit të kur O ti kërë kërë Allah Azazel O ti që nuk lërgohet kur pushtetit Mshërëja ato që ishkoj pushtetit Më shureja ato që i shkaj Peshë që i dalë nga dalë për i dalë për i durë Se kësën e mo në durë Andaj, kur e shemë e sëmëtori se Me qëka Allah i ka rëdzu shumë njerë Faraoni qëfarë thënëte? En rabbu kumul a'la I thënëte koptëve eqiptianve I thënëte, unë jëmë zëti ju A po, e qëfarë bëri? Allahu të barë këtë alëk poshtë në japë Rëdzaj, ku është ai sëtë? Ku është për shtetit i ti, ku fëqia ti, ku është zotit i ti, ku, ku janë? Dhe Allah që ndëvarëa i, i kanë dorë njerëzit, të regohë më dështë Allah o të ngritë. Për ndaj, ku njëri me dëjton për origjin e ti, ku njëri me dëjton për fëqin e ti, rarishë për dopsin e ti, qëna kështu, e bën që të të të të më dështë. Se s'ki për qëka me komën një matë, për qëka, për cilën, Njëni kër e kom model në jasi e, i cili do të të nuk këqyrë kërë para vetëve që kështë naltë e dhe e që qështë në një bëgët. Ama kër e ki shambull dhe model pejgamber të Allahut, e ki shambull djetarët, e njerët dhe vatë shumë, apo atatë nësëm me kënë modest. Por shambull, a nuk nësën pejgamberi sësë me kënë modest, të regamë një sinë qeresht, në qofë se dikosh e ledzënë biografi në pejgamberi s.a.s e ndonë me kënë si Muhammedis a.s. në fund, për piekive, qka delë që kënjeri? Modest të mendje madhë? Ska pas modest, nuk delë dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të. A ma dikur që le zonit, biografi në një mendje madhë, faraunit, edhe veq ato e këtë dhe mënë, qka delë në fund? Së ndonë me desë Allah. Në fund me dalë. Andaj, përsa këto modelin tënë, tën, kë të kimi shemb u është të devosur një është e modest në asaj vetë na vjen modestia pat. Dhe sa ajo që asaj modestin të ndëruazur është edhe kontinui shep pasuat e rënda të humbis modestisin atë. Njiriu kur e hub, njiriu kur e ka modestin e doj njerëzit. A ka një që është modest në kuptimin e drejtë modestisë e ç'njerëz nuk e dojnë? Këse dojnë njerëz? Për qëfar e, e, e, e deshtë në pegamberin, së sa salem? Për shumë gjëra, por, nga ato më kërësorës është modësia tjetërën. I është e johër me gjithë doken, apo nuk është e protokoll të saktur me mri të aj, ë, të është ka dalë, ja, kush dënë të vind të në gjami e shumë të pegamber, njëmi, në gjami e falësh në masinë, për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në të ullit këtë gjënë vërë Ba u më destë Ullu këtë këtë i venin Qëtë jë jërë A ma jo më i kalu këtë njerëzve Me hypë më i qaftë halë këpse Së në du të me kënë saftë parë Të në saftë parën se i Imamë po. du të me dalë po Së së në delë pismëra më të imamë atje A ma të të nërësuja ki me dalë për para Së kepse Së të shëmsu të shëshë më rapa me kënë hoqë E po së shë Nëse e vjenë mund, rëku kivenin pratje A më mos i shqetëso halkon Astu hi, astu dal A në istami më nga kam su modesti Pra këtar s'fylët thash Që besimtari I shep pasuet e rënda Ose mire të miret modestis Dhe të rëndë humis modestis Thash, modestia Bon që njerët me e dash njerën modest Dhe e kundur ta Njerët që kërkan respekt pasacim Vëllaj familjet i ljodhen për djefën Familiarët i di, dikur që tu ja u te shpirtim A i që special i ka këtë i ka të përsaqme Dënë special respect, special këtë I donë gjitha myrat përsaqme i ka tët. I lodhë, rap të shpise i lodhë e për Lidhë dikon tjetë rap të. Gjithashtu ka thënë pegamberin sallësallëm Njëri u mëndje madhë Njëri u që e ka unë më dëstin Thëtë pegamberin sallësallëm Do të rinjallët ditë në gjukimit ka darrë si një grimcë vogël. I ja vijnë njerëzit e shkel jashtë me kom të tyre. I vogun oh, mos um shkalni sa shohin ol ku e shkelin. E ka Allah, zgjuaru Allahu xha. Ça çfarë do të kemi më Allahu? Po ka fuçi. Dikonë rrita që po bën 2 metra. Dikonë po 1 metër. E rrit kanë don sa don. Dikonë poën sa truha. Ai ka fuçi për këtë punë. E kush është tregu me ndivand këtë dunë? Allahu e bën. Pastaj si thërmija jo më në kjame, e shkjeli, kush mi në shkjeli, e kur e shkjeli një ju pasojt e këqia të modestis, të humbes e modestis, të mendje malsis, të vetë pëlqimit, atëherë pa dushim se bëtë, ju ndushë për e se modest. Për këtë rështuja ka thënë Aisha dhe djela anëha, i ka thoni dhët nësapër e muslimanëve, ju ka thënë, ju për e braktis një ibadetin matë madhë modestia, qepëlleri po shonë do punë qysh të vaja, a çfarë ku është ibadeti, çfarë kusht mesia te modestia, njëri nuk është modest. Prandaj edhe ashabët e ashab pejgamberit saqë kanë qenë modest. Që për shkakun e përfund po për e them Omer radiallahu taala anhu. Apem, subhanallah. Ka dhënë një riqë i lartë do të i nga nga popujt e tjerë, nga shtetet e tjera. Ka armë apo kush është ky Omer? Ja kanë zonën të fortë buri drejt kard edhe o hinë me dinë e ka ku është bë Ameri, ka u në cilëmer, ka u në i prisi, i besimtaro, i ju, i madhë, ka u në që që atje, që atje të flajt. Ka u në që është me të flajt, ka shku të një ndrua atje, Ameri i shtremë, më i madhë, ka u në shumë, sa i gjënë e gatë, u shtremë, në në hijë e po flanë, e, ka, ka i kapitu atje, atje Amerët e vetë, që i sflajnë pa i qimë vetë, rëzë vetë, Adel të, po, i ka thonë, e ke ngrit drejtsin të flenë rahatë. Po, i e kone drejtë, si tu dhe shkërkujt, që të flenë rahatë. E njësit i bënë shumë një rëzullon të një asë rahatës të flenë, apëdër. Normal se nuk dëmë të një cilin të habitet të jetë të aprirë gjumin, apëdër. Prandaj, omeni ka qenë modest. Një dit, një dit, i ka me të hatërë, pëse dikush si tha, o, prisi besimtarëve. Një ka thonë dikush, Do të me respektu titullin, nërmal, jo me nënqmu. Përsham njëri që është me vjetër, ka titull, mi thonë, o filan. Ja, mirë mi thonë, o profesor, apo, o, o doktar, në të kuptim, respektimi titullin është nga anë a jonë e kërkuar. Po, mirë të diqyështë i me të hatër, pëtës të më tha, kjo prisi me simtarve. Edhe, falke me edhe, ti prisi me simtarve, ti, ti kërku u sheq. Ta njërën që ka, kjo njëri o la, i falke vitës vetë për me Në të guptim se që ju të ka shku menë aty që duhet barë që ka njerët me tonë ty që shto, atëm. A një ha bitë një në suponomi, atëm. Andaj, në kam sumë modesti. Për këtar së uje, këta e në shemblë i jonë, këta e nërë nejë ku jonë, që t'jej modest, modest me zvetët të nërgëzër, modest dhe të të para të vërtetit, modest para qdo kujtë, dhe të të që mësë të mburemi, mësë të krenuhemi me gjatë qësë, jo sasio mëkënumëto mstin mendjelanda njerëz duke i përbuzën në çmu mosta revozojmë vërtet vetë që janë pifilohen timit në msumu këto shprehje këto fjalë nuk çdo në fjaloren e njeriu modest në fjaloren e njeriu modest është e vërtetë tash nisat që më ka hub kusht më sill e marr prej ti jaftë sa problem jeni modest ç'u flet apo jeni modest në fjalon e ti e kaqë unë atina të barabart kurrës sa të Allah vallallaj boka ti më mirë se unë jaftë Çoço të tjetër më modest. Në sa i teatrit, e kanë një filë teatër. Allahu na rut nga ata fjalora. Allahu e shpërfërmel më kaq me fundu sallallahu alejhi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam.